Fredagsfällan med Jan Holmborn. God morgon! Önskar Hits FM! Hits FM. Oh, god morgon, god morgon! Hör ni varmt välkomna till Fredagsfällan idag, den 5 september. Vet ni, igår den 4 september, det 10 år sedan jag slutade röka. Och jag rökt rätt rejält när jag rökt. så jag har räknat ut att jag har skulle, om jag stoppat om pengarna i en burk istället skulle haft 660 000 kronor. Så mycket. Hade jag eldat upp om jag hade fortsatt att röka. Men det är jag inte. Rökfri är jag. Ja, och jag säger att jag har inte slutat röka egentligen. Så jag håller upp och på den vägen är det. Varmt välkomna till Fredagskällan. Idag idag kan man säga idag är, det, idag är det mer som en e-bok. Eller som en, som en sån här... Vad, vad säger man? Man lyssnar, lyssnar, lyssnarbok. Vad heter det? Tal, talbok? Heter det? Jag vet inte vad som heter. Men ljudbok heter det precis. Och eh, så vi ska träffa både initiativtagaren och mässigedronaren för ett fantastiskt arrangemang som går av stapeln den 20 september för tredje gånger Östergötlands bokmässa. Men mer om det lite längre fram i radion. Nu tänkte vi bjuda på morgonens tankar eller tanka morgonen. Det här är inte minst intressant så här i valtider. När kvällspressen står för allmänbildningen. Vad händer med ett samhälle där kvällstidningarna allt oftare utgör källa och referens för den samhällspolitiska debatten? När eh, detaljerad redogör sitt ämne ersätts av en slarvigt hopsatt text som strävar mer efter att förnedra än att försöka förklara och förstå och som fylld med one-liners syftar mer till att lyfta fram den kvicka skribenten än ämnet i sig. Att för tio år sedan använda någon av kvällstidningens skriverier som referens eller utgångspunkt för en diskussion i ett speciellt ämne var lika oseriöst och otänkbart som att, att hävda att veckorvin ledde den feministiska kampen till exempel. Nu överröses inte minst min väg på Facebook och mitt flöde på Twitter av länkar till texter producerade i någon av kvällstidningsfabrikerna. Vad är det som har hänt? Har kvällstidningsjournalisten gått från svammel och vimmel, mord och snaskande, till analys och reflektion? <haha> näppeligen. Det kokas fortfarande samma slags tunna soppa i grytorna på dessa redaktioner. Antalet slevar i grytorna må vara färre, men de som lyckas hålla sig kvar har belönats likligt med byliners större än någonsin. Och några av dem har till och med fått sina slevar guldpleterade. Varje kvällstid inodlar sina egna stjärnor och helt plötsligt är journalistens glans oändligt viktigare än själva innehållet i journalistiken. Ja, det är i för sig inte ett problem i sig. Trots att men till viss del torkat ut till följd av lönsamhetskrav och linliknande arbete finns det fortfarande en tillräckligt stor vattenspegel för ankorna att plaska i. Där skulle de kunna fortsätta att simma runt, putsa sina fjädrar och sola sig i trycksvärtan och speglar sig i varandra. Men problemet uppstår när denna endemiska värld som länge bara betraktas som ett säreget fenomen i tidningsbranschen helt plötsligt i, i allt för stor utsträckning börjar utgöra informationskälla och fond för diskussioner om viktiga framtidsfrågor. När var och varannan av oss verkar slicka i sig all den soppa som kvällstidningarna bjuder på utan att överhuvudtaget reflektera över vad det i sanningshalt eller aktualitet och inte nog med att vi slickar Nej, vi, vi vidarebefordrar delar och trumpetar ut till alla vänner i vår krets och helt plötsligt har vi alla samma bild av sanningen vart tog vår källkritiska ådravägen det en gång i tiden ironiska uttrycket allt som står i tidningen är sant har numera blivit en sanning och då är en mer koncentrerad form. Allt som står i kvällstidningen är sant. Trots att vi egentligen lever i en tid där uttrycket om en lögn upprepas tillräckligt många gånger blir det en sanning. Tror det vara mycket, mycket mera passande. Välkomna till Fredagsfrallan. Nu kör vi. Det finns så Jag skulle aldrig sluta här för länge Ja, oh, den vad heter de? Den, den svenska Björnstammen heter de ju. <laughs> Jag har går något efter. Ja, ah, Är ah, vi lyckliga. Det är väl en bra start. Det är väl en bra start på, på dagen eller vad säger du Johan? Ja, det kan inte bli mycket bättre. <laughs> Varmt välkommen till fredagsfrallan. Johan Hagesund. Mycket åkt tåg hit på morgonen, det var modigt Ja, och vi sa det när vi såg så att den kom i tid Ja, ja precis för att du har åkt så du, vi, ibland gör vi så här i den här lilla eh, endemiska världen här nere så plockar vi ner eh, och plockar upp och, eh, folk från den stora världen och, och, och därför Johan så, så är, är du här idag ja, Men ska ja, men... vi börja vi börjar med jag brukar börja med en öppen fråga jag jag Vem är Johan Hagelsund? Ja, en svårbesvarad fråga. Asså, det en, det? nej En väldigt enkel person. E, fyller snart 30, e, vilket jag ser fram emot. Asså, oh, ja, så gör jag? Ja, nej då. Oh. Men e, jag jobbar på ett litet bokförlag i Linköping som ger ut lokal litteratur. Oh, Okej. Okay. Och e, ja, på sidan vi sedan om det så är jag sportintresserad och försöker... Komma ut och springa lite då och då. Ja, och, så, du, och det är en hockey, vad kan du också Ja, ja, ja, det är lite nörderi. Uff, om man ska vara ärlig. Ja, och det är julgorn, eller? Gödjöts. Nej. <laughs> är... Nej, såklart är det L och C som gäller det. L och C, okej. Va, vänta nu ska vi säga. Nu, nu heter det ju inte kexfabriken längre heller. Klöta <går> Center det heter något annat Nä, Ja nu heter det Sab Arena Ja just det ja, ja. Sen ja vad kan det vara det är bara några veckor va? Ja det, det är inte så länge de byter <går> skjut ja. Nej det ska bli ja. spännande Jag har inte varit inne i Sab Arena sen de bytte faktiskt Nä, det okay. intressant. Men tror du att det är någon skillnad? Ja, det kanske är. Ja, lite grann tror jag faktiskt. De har ja. ju sagt att Saab ska gå in och ändra interiören faktiskt Aha, och göra okay. det lite mer till ett showroom för Saab och ja. ta dit kunder och de har stora ambitioner då. Du ja. har har, LOC har gått på is va? Ja. men de har spelat lite träningsmatcher också. Ja, de har varit nere i Jönköping Spelade ikväll. De spelade de var nere i Jönköping lite också va. Ja, äh, de vann lite... i Jönköping. Asch, nu, nu är vi ju i <laughs> län Johan så vi får ju vara lite ödmjuka då. Ja, de ja, ja, ja. ja det men det är inte hockeyn. Hockey vi ska snacka om utan, utan vi ska, vi ska... men du vad är det för förlag då? Vad heter, det, vad heter förlaget? Dibb -förlag. Det -I -B -B, där idéer blir böcker Står det för ah, Som okay. en parafras på Linköpings kommuns slogan jo, Där idéer blir verklighet ah. Eftersom vi då ger ut eh, Litteratur som har med Linköping att göra Först och främst ah, okay. mm. och, och du har precis, det precis någonting på gång va? Ja vi har eh, I morgon Faktiskt släpper vi eh, andra tryckningen Av en bok som heter Malmslätt rätt och slätt som okej. handlar om ett litet samhälle strax utanför Linköping eh, skriven av en lokalhistoriker så att det är kul ja, Okej, ja, då, för de som Malmslätt känns att det känner jag. det är ju där flyg Nej, exakt. Det vi, är lite skämtsamt så har vi pratat om den här boken som eh, en bok om människor Malmslätt det vill säga inte så mycket <laughs> om själva flyget hela, ja, det, hela ja. byn är ju tillkommen ja. eftersom flygindustrin finns där. Men det fin sen flygindustrin etablerades så, så är det ju ett samhälle som lever sitt eget liv, så att säga. Så att det finns ja. ju en del att berätta vid sidan om själva flyget. Men nu 29 bast, mm. och tillhör ju du du tillhör ju, nu, nu ska jag liksom, lite, lite fördomsfullt, du tillhör ju den här generationen nu som som där där, liksom, där boken försvann någonstans under uppväxten. Eller? Ja, jag tror det. Alltså i mina föräldrars generation så, så var det väl det mest aktuella vad ska man säga kulturfältet, men men för min generation är det som du säger, det är, man läser inte så mycket bara. Serietidningar var ju uh -huh. förhärskande när man var liten uh -huh. fortfarande. Men sen så försvann liksom steget från serietidning till bok lite grann. Uh -huh. um, vilket jag också märker på många jämnåriga som, uh -huh. som läser väldigt lite. Och ibland kan man se så här, urbota kommentarer i tidigare när man stannar folk på stan. Så här, så här, så här, vad, vad, vad har du för bok på nattisbordet just nu? Så här, jag lät inte böcker. Och så Nej, men nästa, man är nästan lite stolt <skratt> över det också. <skratt> ja, då tänker jag så här, oh my god. Ja, så är det. Men, men, men, men, men, men, men du fick ett intresse för litteraturen. Ja, alltid svårt att veta hur det gick till. Det är klart, mina föräldrar läste mycket sagor för mig när jag var liten. så Jag var lite intresserad av ord och språk eh, okay. så länge jag kan minnas. Sen just litteratur var jag väl inte superintresserad av mer än att jag läste mm. mycket när jag var yngre. Men det har kommit eh, allt eftersom på något sätt. Hur var det som läsare då när du var yngre? Var du liksom sådär äh, läste du... Vad jag säga, tvillingdäckarna hette mm, det när jag, ja, eller, eller, eller var det bred i, i, i, läsarna. Ja ganska bred Tror jag Jag läste Bigless till exempel Aha, Läste jag Min, pappa, min eller? pappas gamla böcker, ja Men jag läste väldigt mycket På den tiden, de här ja. femdäckarna ja. Spökhistorier Det fanns ju någon ungdomsserie På Wahlström ja, och Vidstrand ja. Eller vad det var ja, så. Alltså, det, ja, Jag läste mycket Det jag kom ja. över ja. På något sätt ja, Och sen övergick det där då I någon form av vad, vad hade du tänkt att du skulle bli stor? Jag tänkte att jag ska bli förläggare Jag vill, Nä, bli, jag vill bli, bli som Abbe Bonnier Ja, bokförlag Visste jag nog knappt Och det var väldigt Långt in i livet Så att det var, fanns inte allt på kartan Och jag ända in i min studietid Jag börjar med att plugga Svenska som en fristående kurs på universitetet Okej, okay, ja Ja, så det fanns ju där hela tiden? Ja, liksom. ja, det, ja, på det sättet gjorde det ju för sig det. Men, men då när jag pluggade svenska så visste jag inte överhuvudtaget vad jag skulle bli. Och då, det lite roliga i sammanhanget var att jag jobbade på ett bemanningsföretag som var inriktat på studenter. Okay. Så när man var ute på jobb så var ju nästan den första frågan man ställde till någon ny man träffade så Ja, ah, vad pluggar du för något? Eftersom alla ja. pluggade. Och då när jag fick frågan och sa att jag brukar svenska så var den naturliga följdfrågan okej, vad blir man då? Ja, just Och den frågan hade ju aldrig något svar på. Nej, just då fick jag ju bara... Försöka... Svensk! Ja, ja, just det. Ja. I bästa fall kanske. Ja. Nej, men jag fick försöka skyla över det där och ja. säga att eh, det var liksom en, ett mellansteg eller någonting tills ja, jag skulle det. bli Ja, du fick nästan en ursäkt. Ingenjör. Ja, just ja, det. Ja, ja, ja, ja. Men det var... Ett riktigt jobb. Ja, ja exakt. Mm. Så att sen... Eh... Tog det väl några år ytterligare sen så såg jag av en slump. Jag tror det var min mamma som tipsade mig om en utbildning som hette förlagskunskap. Okej. Okay. Oh. Då, då jag börjat kolla upp lite grann vad egentligen det innebär att jobba på bokförlag. För annars så trodde väl jag att böcker dök upp. Ja, just det. De, de växte på träd. Ja, det, hör bok, det, det hör man i bok, det hör man liksom. Ja. ja, nej men så att det var för på den vägen. Och när jag gick för lagskunskap, det var egentligen då först jag förstod att jag verkligen ville jobba med böcker. Men du var här... Alltså det finns alltså, det finns en utbildning som heter för Det finns en i Stockholm och en i Lund. Eh, Stockholm är ett år och den i Lund tror jag är ett och ett halvt år. Men den i Stockholm kräver lite mer eh, förutbildning. Okej, okay, ja. Och vad, vad, vad läser man då då? Vad, vad, vad, vad är det? Det är, det är väldigt mycket teori. Okay. Eh, inte så mycket litteraturteori kanske, men mm. det är ju om förlagsbranschen, förlagsekonomi och strukturer mm. och, struktur och sådär. Mm. Sen det som var väldigt bra i den utbildning som jag gick var att det var tio veckors praktik. Okay. Så jag fick ju vara ute på ett bokförlag i tio veckor och se vad man faktiskt gjorde. Ja, och det är, det. Ja, Som ja. alltid så skiljer sig det ganska mycket från det man satt i skolbänken och läste. Ja, så att de där tio veckornas praktik var väldigt värdefulla. Okej, okay, vad var det någonstans? Ordfront. Oh, front. Ja, jättekul. De hade ju lite ekonomiska problem men det, var, det som var påtagligt var ju hur... Alla brann för det de gjorde Och var så väldigt engagerade Och det där med ekonomin Det var liksom Något som låg över dem hela tiden ja. Men som inte, de lät sig inte bekomma Det var inte det sätt. som var nej, De brann, de de brann på... inte för ekonomin utan Nej, de brann nej, för. nej, det Kanske var men det du, var, problemet va, va, va, va, Var Manker lag där då? Eller var det nej, han hade hunnit flytta han hade hunnit flytta Nej, för han det Linkvist var ju den stora kassakon där på Ja, just det, i den tiden okay. Vilket han kanske fortfarande är Även om han, ja. han publicerar sig ju inte så ofta Nej. Men nu är han väl aktuellare. aktuella sätt. Ja. ja just det Ja ah, Vad spännande Och mm. Ni lyssnar på Fredagsfrallan Och gäst idag är Johan Hagersund Och vi pratar böcker och det här är precis som, som vi konstaterade tidigare, det här är en ljudbok nu på morgonen. Och vi kommer berätta lite mer för det är inte, det är inte bara så att Johan är, är en ung förläggare utan han är också initiativtagare till någonting som heter Östergötlands bokmässa och som nu går av stapeln för den tredje gången i slutet på september. Och vi ska berätta om ett fantastiskt program på den massan så stanna kvar men självklart måste vi lira den här låten I wonder, wonder who, who wrote the book of life. You never never never never ever gone apart in chapter three. Remember the meaning of romance In chapter four you break up But you give it just one more chance Oh I wonder wonder, wonder who Who wrote the book of love No. Who? Who wrote the book of love? Chapter one says to love her, you love with all your heart. Chapter two, you tell her you're never, never, never, never ever gonna part. In chapter three, remember the meaning of romance. In chapter four, you break up, but you give her just one more chance. Oh, I wonder, wonder who? Who wrote the book of love? Love. I wonder who Who yeah. wrote the book of love. med Jan Holborn God morgon. Jag önskar Hits FM Hits FM Oj, det är bara... Nu är det en massa musik Här kommer den ifrån Vi kan lyssna på den där Sen, tyst, så, tack Ja, ni lyssnar på Fredagsfrällan. Jag är lite ringros. Det är fortfarande efter sommar, märker jag. är inte riktigt vän med knapparna här. Men jag vet ju det där ute. Ni har ju stor fördragsamhet. För ni vet ju vilka problem jag har här i livet. Du, ni lyssnar på Fredagsfrällan. Det är den 5 september idag. Och, och Johan Hagersund eh, från ditt förlag som är gäst i studion. Men egentligen så är vi inte här och prata om eh, ditt förlag. Johan. Utan mm. vi, vi är här för, för tre år sedan, eller för drygt tre år sedan mm. måste man säga, ganska, mm. ganska realt för drygt tre år sedan, mm. så, så, så fick du en idé. Ja, det sprang ju ur förlaget så vi, vi får väl ursäkta oss med det då. Men, Helt okej. Okay. Ja, nej men vi hade tagit över ett gäng böcker och det var egentligen så vi började vår verksamhet. Vi inte ut någon, någon egen bok som första utan vi tog över ett boklager och hade då eh, en massa böcker att sälja. Så jag funderade lite på hur man skulle gå tillväga. Och då tänkte jag att man skulle kanske kunna sälja dem i något bokevenemang på biblioteket. Okej, okay, ja. Just det bokevenemang som jag siktade in mig på gick inte då. Men däremot så lovade biblioteket att de skulle kunna låna ut lokalen till mig någon annan dag, okay, okay. vilket jag tyckte var toppen. Och började fråga några som jag kände till. Jag hade ju precis startat upp då och var inte alls bekant med bokbranschen i Linköping i eller kände någon speciellt sådär. Men några hade jag lite koll på. Som gav ut böcker, antingen om de var författare Eller någon som, som var Eller hade ett förlag då Så jag frågade dem om de ville stå tillsammans med mig Och sälja lite böcker någon dag på Bibblan mm. och var Det var väl några som sa ja där Och sen så var det väl någon av dem Som frågade någon annan Och så var det liksom som om snöbollen var i, i rullning ja. Så att säga För sen så växte det där Och, och, och jag tror vi började innan sommar sådär. Och när vi kom in i augusti så var vi säkert uppe i en 30 stycken eller någonting som skulle vara med eh, och det var ju nästan en panikartad <skratt> känsla för <att> det fanns <skratt> ju alltså ingen beredskap <skratt> för <skratt> det överhuvudtaget. Och biblioteket var ju nästan lika chockade dem ja. eh, som inte... Men vad tänkte du då? så? Här? Alltså, alltså, vad fantastiskt, Alltså, vilket... Ja, det var ju jättekul att det var så många som var intresserade och det var ju som en uppenbarelse nästan att ja. finns det än så här många som håller på med böcker ja. i det här lilla området ja, ja, som precis. är under och det har ju visat sig senare att det finns långt många fler ja, än just ja, de som, ja. som tillkom då. Så att, eh, nej men det var liksom lika delar panik och lycka då kanske. Man får väl ändå säga att ja, det var så många ja. som, som ville vara med på det där. Så vi började väl ragga ihop bord och försökte ja. få ihop all praktik som krävdes och sen... Genomförde vi det där lite på uppstuts. vilket gick hyfsat tack vare att alla var väldigt förstående och, och tyckte det var Aha. kul och så Men vi hade, det var ju verkligen ja, utan någon struktur Aha. egentligen. Men sen ja, har det väl Och det var väldigt mycket så att drop in eller hur? Det var sådär, alltså, så folk som skulle för det här var vad heter bokmässa. Har alla, eh, det här var 2012, eller hur? Ja, 2012 va. Mm. Och, och det var ju på det jättefina biblioteket mm. eh, i, i Linköping. Ja. Och, och det var ju så här, folk kom ju och sa, oh, wow, jaha, vad spännande. Ja. De hade gått och skulle lämna tillbaka sin bok eller, Exakt, eller läsa tiden ja. eller vad det var för någonting. Så var det ju verkligen. Ja, dropp in ju... var det, ja. så här. Det var som att ja. gå och klippa sig Ja, lite så ja. Nej, men det var, Vi hade ju absolut ingen möjlighet att marknadsföra Nej. någonting Utan vi sa ju till dem som skulle ha med Att de fick liksom dra dit lite vänner Och bekanta ja. så att det kom några ja, ja, fan. Precis, fan. Men sen hade vi ju som tur var Bibliotekets vanliga besökare ja. Som kom dit och de stannade och tittade på ja. böckerna och sådär. Ja. Men det, det blev ju faktiskt Ganska lyckat Jag tyckte det var jättelyckat mm. alltså det, var, det, var, det var kul att stå där som lite förlag och Och, ja. och, och sen framförallt så var det kul Att se. För, för precis som du säger, man, man känner sig ganska ensam. För mm. vrider man upp en tidning så är det ju. Alltså det, är ju sällan en, en, det är sällan en bok från ett litet förlag anmäls på tidens sida Det är Nordstedt och det är bonjörs och det är Natur och Kultur och de här stora som recenseras. Tyvärr lite så är det. Va? Mm. Och, och som man tänker sig ibland, tänker man så här, men att jag är nog den enda som sysslar med ja. den här typen av verksamhet. Och sen fanns det en massa. Ja. Och fantastiskt! En enorm bredd är det ju ja, på, det på, på, på är bokmässan. Det är. Och det är det som man tycker är så kul att det finns de som håller på med. Inte bara att det finns så många små på med litteratur utan alla delar i litteraturbranschen ja, kunde man ja, ja. aldrig tro innan. Ja, ja. Så det är jättegud att få lyfta fram det tycker jag. Ja. Okej, okay, så det började med att du sålde du några böcker då, då? Nej, jag tror jag inte. <laughs> det gör man aldrig. Nej, det, nej, det är det klass svaret på den frågan. Så gör det, va? Nej, men det är lite så. Alltså, egentligen borde ju vara så att va, det borde. Jag, ska, jag röstar på den politiker som går till val och säger att, att vi kommer instifta en lag som säger att varje människa måste köpa minst en bok i månaden. Ja, ja, och tänk de, om det fanns de, en sådan. lag. Ja, det, det tycker jag är en bra lag. Alltså. Ska vi inte klubba den ja, här och nu? Vi, vi, vi Rösta på oss så blir det så. Ja. Va? Och det kommer ju gynna en hel, en, en hel nation. För det är nämligen så. Det får man ju inte sticka under stolen med. att uh, Slutar du läsa, då slutar du tänka också. Det är tyvärr så Men du, då kan man säga Det var ju, det var ju entusiasmens lågor och, mm. och värme Som liksom drev den första bokmässan då, va? 2012 mm. Sen kommer returen då den äh, Tvåan så att säga Ja, precis. Uppföljaren 2013 mm. Var det då det regnade så Otroligt Eller var det då, var det, då öppnade sig himlen ja. Och den höll sig öppen hela dagen Ja, Så det ja. var ju ja. skitväder det, Kan man säga egentligen för att, för att men det kom väldigt mycket folk ändå. Ja, det gjorde det. Jag vet inte var, varför de kom. Nej. på och Nej, Men det är klart, vi hade ju satt ihop då ett program och hade workshops och framträden och sådär. Så att förhoppningsvis så var det väl att inte bara vi som håller på i branschen var intresserade av det här utan även faktiskt besökarna. Ja, uh, för som sagt, det kom folk trots att det var uselt väder och lite ruggig ruggehösta och sådär. Men ja, det är förhoppningsvis. Och egentligen kan man säga, 2012, det gav liksom rågeruggen, eller hur? Mm. Alltså det här, det, det, det här måste vi liksom nästan formalisera på något sätt. Ja, det var ju som en experiment nästan ja. vi, vi testade och, ja. och såg om vi flöt ungefär och så, så var det ehm, det gjorde vi tyckte vi mm. så då kändes det som att det vore kul att försöka göra om det och göra det till något årligen återkommande ja. ehm, och det var den ambitionen 2013 kanske först och främst att få till någonting ja. det blir ju ofta så kanske såna här Verksamheter som inte har några pengar. Att man kämpar mycket för att ens eh, få någonting mm. eh, att gå ihop. Men eh, nu tycker jag det känns som vi, vi är på rätt väg. Ja, för nu har det bildats en. en eh... Man säger man? En ideell förening, va? Mm, stämmer. Som, som uh, av en händelse heter Östergötlands uh, ja, bokmässa. Föreningen <laughs> ja, det är föreningen Östergötland. Väldigt kreativt tägt här i, ja, det det här i ja, som vi är men, men Men det innebär, man ska ha klart först att det är också väldigt tydligt alltså emot, ska man säga, det politiska systemet och mot det offentliga systemet att när det sen skapas en förening då finns det helt plötsligt en motpart för de som sitter på kulturpengar Ja alltså, lite så är det, eller hur va? Ska man vara krass så var det ju en stor del Eller en stor anledning Till att vi skapar den här ja. föreningen vi, det... vi, vi organiserar ihjäl I det här Ja, ja. ja det ja, är mycket vi... så, vilken kraft som går ja. åt Bara för att ja. administrera saker ja. Men det, mycket handlar ju om att man, man måste vara en juridisk person För att kunna ah, få bidrag och ah, stöd och, ah. och sen såklart kunna hantera pengar Hur skulle det se ut om jag som privatperson gick in Och tog in 200 kronor från varje person som skulle vara med på den här bokmässan Och sen visste vi ingen var, var de pengarna hade? det skulle ju bli en sån här Tobleron-affär Ja det, visst, ja, nu när jag säger det högt så funderar jag på Om jag inte ska <skratt> köra det systemet <skratt> nästa år men nu nu, nu, är det, nu är det tredje gången gilt. Det finns, mm. en, det finns en ideell förening på plats. Det är mm. över 60 utställare. Det är liksom fantastiskt. Vi, vi, vi, måste, vi måste prata om alla de fantastiska saker som händer den 20 september. Ja, det tycker jag. Men, men alltså jag tycker jag så kul, jag, jag, jag letade efter en massa böcker. Alltså, idag så tänkte jag så här. Den här är ju fin. Peter Lamarck är ju ganska okej. Okay, alltså. Ja, måste vi nästan sticka bok, emellan med. Bok med blanka sidor ja, så, ja. Kan, så kan lyssnaren själv fylla i. Liksom. Mm, vi tar ja, den. absolut. ett plansch. Det <fors> här är Allan. Oj, ni lyssnar på alla Morgon tidig radio 2-show här på Hitsa FM 97.8. Som en byggd med mig Janne Holmbom. Och gäst i studion idag Johan Hagelsund som berättar om Östergötlands bokmässa som går av i Linköping lördagen den 20 september för tredje gången. Eh, klockan 10 till 16 vill jag mena. Något sånt här, va? Jag så, Exakt. Va? Och du, du Johan jag tänkte på en sak eh, en frän grej. Mm. Alltså, så tänkte jag så här det är fantastiskt. Årets bokmässa har ju liksom en direkt hade kanske säga hade en direkt koppling rakt, en, en länk rakt in i, i Svenska akademin Ja, det, hade det var så nära. Alltså, hur, alltså du, hur, hur, hur nära hade men men men men, men, men äh, ja, det skiter vi. I. De separerade. Men du berättar alltså vilka... kom kom. Ja, det är ju så att Ebba Vitt Brattström kommer komma och besöka Östergötlands i här bokmässa i år, vilket är fantastiskt, kul. Hon kommer hålla en föreläsning om Moa Martinsson. denna ah. uppskötska Så Gud. att vi är väldigt stolta och glada över att Ebba kommer. Och hoppas verkligen att så många som möjligt tar sig hit för att lyssna på den föreläsning som dessutom kommer att ha fritt inträde. Så att det ah. är ja, jättekul. Ah. Kom i tid. Kom, Kom i tid, tid för att få en plats. Ah. säger jag bara. Ah. Och du, alltså... M Moa Martinsson, skulle vi kunna mm -hmm. prata hur mycket som helst om bara om henne ja, men visst. alltså, och så säger man så här Moa Martinsson, det har jag inte läst någonting, ja ah, men då ska ni ju verkligen gå och lyssna för snacka om och få en bra introduktion till att upptäcka en författare kanske som du aldrig har läst om. Ja och som, som man ska läsa ass, såklart Precis. Som eller ja, som smålänning ja, eller vad man nu är ja, när man, ja, man sitter här ja. och lyssnar, nej men Ebba witt har ju dessutom doktorerat på, på Moa Martinsson så det kan ju inte finnas många som känner hennes skrivande bättre heller. Ja, ah, ah, super. Vad kul. Mm, ja, det ska kul. Men du, det ser vi fram emot. Men hon är ju bara, hon är ju bara liksom topp på isberget den här ja, dagen det är ju då, så, så i år. Alltså så mycket det finns underbara program. Vi kommer ju prata om en del här nu, men ett jättebra sätt att själv liksom botanisera det här då. Det finns en bättre, Östersunds bokmässa har en hemsida inte Jajamän, minst. Ja <laughs> Ja, det var Kort och koncist. <laughs> och och och, och sen kan man också, så finns det på Facebook, där kan man söka på Östergötlands bokmässa också va? Absolut, det stämmer. Där ja. heter sidan Föreningen Östergötlands bokmässa. Ah, okay, ja, okej. Så, så och där kan man också. Där kan man hitta mer information och botanisera. Och, och framförallt så hittar man alla, alla programpunkter. Och, och, och, och För det kommer vara så här, det kommer vara ett 60-tal utställare, jag mm. Ja, stämmer. Ja. Hur häftigt. Alltså det är ja. ju bara, man börjar fundera Jäkla på... en massa. Vår ska alla få plats? Jaha, ja, det är ju vårt stora jobb ja, som ligger framför ja. oss. Men det kan man väl säga, det har ju också varit en diskussion i föreningen det här med att Alltså det enklaste vore ju egentligen att flytta ut och kanske vara i Sabarina eller något sånt där, liksom där. Där det är lätt att bygga en massa och såna mm. saker. Men just kontexten... Ja, det går ju inte att få bättre än alltså, på biblioteket. Nej, alltså Böcker är, runt omkring oss. Ja, alltså då, då, då är det bättre att det, man får ta det omaket. Den in så naturliga publiken och så också, inte ja. minst. Nej, men nej. Så att, biblioteket är ju en väldigt naturlig plats. Men det är alltså. över 60 utställare. Mm. Och så är det tre scener. Ja, vi kommer ha ett fullspäckat program. Det kommer ju vara programpunkter som överlappar varandra. Ja, vilket på ett sätt är lite synd, för man hinner ju inte se allt. Nej, men man kanske är inte är intresserad av allt heller, för <gör> Nej, det är ganska brett också. det är helt riktigt. Och sen så, man kanske inte orkar se allt eh, om Nej. det är så. Man får välja ut eh, russinen i kakan. <gör> Och, och en annan ringräv som har, som har lovat att hjälpa till under dagen och kommer vara lite moderator under dagen också. Det är ju den här knasiga Karny från Motala. Ja, det är nog en välbekant namn för <laughs> ja, de flesta här ja, i närheten. Precis. Ja, men Ulf Holmert ska ju ja, vara stopp. moderator vilket väl passar som handen i handsken i ja, det här sammanhanget. Ja. Och det är ju så att älskar ju ord och han är ju ganska duktig med ord själv också så att det, äh, det ska bli kul, det är kul att han, också, att han också är engagerad Ja i visst, Nej, vi har hela spektrumet Men du, ska vi, ska vi välja några punkter, du, har du någon sån där, du törs ju inte säga om du har någon favorit sådär då? Nej, det är det som är så känsligt men men, jo, men ska vi berätta att vi har en speciell barnavdelning? Ja, det tycker jag. För det, det är ju för första det, liksom. gången i år, ja. vilket vi har satsat lite extra på eftersom vi identifierade det som en liten svaghet kanske de här två tidigare. Ja. Så nu kör vi fullt barnprogram i någonting som heter djungelrummet som är direkt till höger efter entrén. Ja just, ja, just det. På Bibblan, där kommer det vara full rulle med barnteater och aktiviteter. Barnen får skapa egna pins att sätta på bröstet ja, och skapa egna skuggspelsdockor. Ja, det blir massa grejer. Ja. Och, och då säger de så här också så här... Eh. Eh, de har ju dessutom en nallmottagning Ja, där får man komma eller? och testa gos att ja. det inte ja, har drabbats kan... av ebola eller Ja, eller precis nu Så det. man kan ta med sig det och, och, och, och, och, och se om det lider av analfabetism Eller ja. vad det nu kan vara för någonting Ja, just det Och den, den, den, hela den aktiviteten då Ska man ha riktigt nöje av det Då ska man vara någonstans mellan tre och nio år och Ja, jag det tror det Sen är det klart, jag tror att några av de där teaterföreställningarna Där kunde vi ha satt tre till hundra år Det eh, tror jag eller också, Alltså, det är säkert jättekul ah, för, för ah, även för vuxna men, ah. men vi, vi tror att just den åldersgruppen 3-9 år kommer att ha väldigt mycket att titta på och göra. Och sagostunder. Ja alltså, ah. ah, visst. Vad kul ah, med, med barnfokus. Ah. Men eh, det egentliga fokuset på, på huvudscenen vad, vad är det Johan? Det är öksköiska kvinnliga berättare ah, i okay. år ah. som vi har som tema eh, vilket känns jättekul eftersom vi har så många duktiga kvinnliga berättare här i Östergötland. Ja, alltså det är ju Ellen key det där till exempel. Ja, visst. Va? Det är ju en annan huvudfigur i den östgödska litterära myllan om man tillsammans då med Moa Martinsson som är kanske lite portalgestalter. Ja. Och Holmert, han kommer ju köra järnverket också. Ja, Jajamän! Det ja. blir en ä, återuppståndelse av ja. den gamla klassiken. Ja, det är ju och Och, och, och... Och en, en som jag gillar som har en jävla energi eller en enorm energi förlåt att jag svarar. Det är Emily Skjett. Ja, och det duktig. Hon, hon är en modern författare kan man säga ja, hon... Alltså, hon, hon, det, vi har mycket Den här diskussionen om en författare ska ju gärna vara ja, han ska ju vara konstnär eller hon ska vara konstnären, ja, bredare liksom va? ja precis va. Men Emily är ju hon är ju har ju, ju enormt duktig egen från början. Ja. ja. Och har hon lyckades ju enormt bra med, med sin första bok. Ja, märkt för livet hennes däckare. Ja. Och jag tror hon har sålt den i över 40 000 exemplar. Ja, vilket det, ju alltså är en är helt... nästan oförståelig ja, det, alltså summa. Det, ja, det är brutalt. Ja, och det är ju tack vare... Precis som du säger, att den här moderna författaren. Man har ju eh, någon sorts bild av författaren som kanske är lite introvert. Eller ja. man vill helst vara på... Ja på egen hand. Så där. Men, men nu för tiden så är det jätteviktigt för författare ja. att synas och vara ute på evenemang, signera böcker och prata ja. med läsare. Och ja. det gör ju Emily extremt ja. bra och mycket. Jo, alltså. Och syns i, på olika sätt. Så att ja. Mm. Alltså det, det, jag, jag tror att det jag tror inte det finns en författare ens som, som inte måste vara ute jag, jag tror inte ens att ja, möjligtvis uh, Jan Guillaume, fast han är ju ja, ute ändå han är ute i, i alla överallt, om ja, allt visst. sådär men, men, men, men, men jag om jag om jag går till mig själv så, så, så, så säger jag men jag säljer lite böcker på, på bokhandeln och det går väl lite sådär på mm, mm. adlibis och sådär men, men jag, när jag säljer böcker det är ju när jag är ute och berättar om mina böcker och träffar och det, det är ju ja, men det är ju ett sånt fruktansvärt stort utbud av böcker nu för tiden så man får väl ha förståelse för läsaren också hur ska man välja om man inte vet vad det är man ska. Nej, nej, men så är det ju. Någon måste presentera innehållet och det är ju författaren som gör det bäst. Men du, Susanne Boll, då. Hon, hon, hon kommer ju också vara här. Va? Hon, hon kommer hon ska att skriva en uppföljare. Det låter ju dödspännande det också. Ja, Susanne Boll är ju kul. Hon är ju psykolog i, i grunden men har sålt om och är nu författare på heltid. Från Motala, från början. Ja bor nu visserligen i, i Stockholm. men Stackare. Ja, det är inte lätt. <laughs> men har skrivit, jag tror hon har skrivit tre böcker nu och kommer att berätta om att skriva en uppföljare. För det är ju i bokbranschen, man pratar mycket om den andra boken. Har man skrivit en bra första bok så har man ju en sån jäkla press på sig att skriva en bra ja. uppföljare. Och det är ju inte lätt. Det finns det och där som säger liksom, Att alla osång, människor just. har en bok inom sig, Ja, ja liksom. men lite grann ja, så så så där så Man så där. kanske har suttit och klurat ja. på en idé hela livet Och så har man lyckats genomföra det Men sen vad händer då Så att det kommer att prata om Ja, och, och, och, ja Karin Semberg Ann Katrin Hjärt Kommer ju in och Hedda Jansson där livets hav Och jätten strand Det, det låter... är ju LNK-tema då ja, om ja, Lite tankar om LNKs Vi vilka adelsvärda Allt för allt all för rik Allt för lättgefull Ja, låter... det är aldrig. väl en rubrik som ja, det låter lockar. spännande Och, och... Och sen hade vi Ebba Witt-Brattström, Ebba Witt brattström vad Witt... måste vi nämna då? Ja. Och, och här har vi något, Sofie Sarenbrandt, öskötsk inspiration. Ja, ja Sofie Sarenbrandt är ju en annan av de mer etablerade författarna. Från lilla, lilla, lilla gusum, kanske mest känt för sin flyktingförläggning i dessa tider. Ja, det, ja. eh, som även hon bor i Stockholm nu för tiden, på tal om det. Nej, men hon eh, är ju kanske den som har gett ut flest böcker- i det här sällskapet. Och jag tror hon är inne på sin sjätte bok som kommer ja, nu pass, i höst. Pass, och det är ju Däckare i ja. hela bunten. Så ja. hon är ju också ja, just det, ja. eh, personifierad den moderna författaren, ja. kan man ju säga på ja, det ja, sättet. Absolut. Det är ju Däckare som gäller nu för tiden. Eh, och hon var ju med på mässan förra året och kommer igen. Vilket är jättekul. Ja, jättekul. Men samtidigt då, det där, det där var liksom bara på en scen va? För ja, samtidigt en annan del av biblioteket. Del, <laughs> det, det, det är ju en deckare, ja, bara ja, Det är det, bara en del och, och det här tycker jag är jättekul. Bara det här borde man ju gå på. Alltså, jag Ka kallar Anders som, som är en, en recensent med stort hjärta, det, det måste man nog tillstå. Ja, på. han är en av de som lyfter lokala litteratur Eller hur också. va? Och Britta Lodén och Madeline Nordell, de de, kollar, de kommer samtala om att hålla en bokcirkel för det är någonting som bara poppar upp nu ja, ja. visst, det finns mer och mer, och nu för tiden så finns det ju digitala bokcirklar, man kan ha en bokcirkel på nätet, ja det är fräckt också och så. prata på ett forum, ja, ja. och det är ju det tror jag kommer bli en populär programpunkt också, för det är många som är intresserade av oh, sen har vi den här alltså här, vet du det, Melke Garej och Christer Fällman och Kristoffer Nilsson och Alberg. Den, den du vad är bra litteratur? Det är ett ja, det, det kan jag, Eller hur? Ja, de ska ju se ja, ut där och snubbla ja, på trådarna. Nej, ja. men det är och där, en... alla de där tre herrarna har ju, har ju stor integration. Vad, heter, vad säger det? Stor... Integritet. Integritet var ja. det ute efter, va? ja, men... och, Så att det ska bli spännande. Ja, och... de vet ju kan ju sin sak. Men det, det är en jätteintressant diskussion. Och här kommer din författare. Hans Nilsson. Malm slätt, rätt och släpper. Ja ja men han fick ja. slinka in på ja. Eller det här. Wait och slett. Ja. Ja. Och sen har vi Annmarie. Vad står det här? Tornmalm mellan mörker och ljus från provinsens horisont. Ja Ann-Marie är en annan lokal författare som det har varit väldigt produktiv och också. skrivit mycket barn- och ungdomslitteratur. Ja. Nu presenterar hon en ny novellsamling på mässan. Ja, just det. Ja. Maria Fagerberg, Sandra Johansson, Fristadsförfattare författare Ja, jag fr, jag det, det är, är väl det intressant Det är ju Nu har det ju tagits beslut Så jag vet att både Norrköping Och Linköping Ja, oh, oh, okay, okay. jag tror det är faktiskt att beslutet är taget Men Norrköping har kommit lite längre oh. Faktiskt med frågan om de ska väl få En fristadsförfattare nu Kanske under hösten oh, det eller det. våren Det är ju egentligen att, att, att skapa skydd För Just precis, de som inte får uttrycka sin åsikt ah, eller som, som blir hotade eller förföljda för, för det de skriver. Men du, och, du, och det, ja, vi, alltså, konstsen, man återkommer det alltså med koncernen i Östergötland mm. eh, Hans Macheberg livet som präst alltså du ja, alltså vilken bränd, ja, det är visst. dö häftigt och oh, här, här och så kan ni besöka jag kommer att ha tankesmedja där står det ja, det får ni inte missa. Och, och, och Göran Redin sen tredje sedan. Ja. Nu nu rabblar jag lite här Nej, jag jag försöker för det Göran Redin författare i förfluten tid eller Han skriver alltså. om historiska romaner. Han skriver okay. historiska romaner. Okay helt enkelt. Så han pratade Det är ju inte och det lättaste. Det, och det är ju väldigt hypat. Ja, ha? ja men visst. Det, är väldigt, det, det börjar kanske som... med Arne, jag vet inte. Ja, om det var det som satt det ja men länden. det kan det vara, vet du. Det kan det vara, vet du. Allmänna reklamationsnämnden <laughs> står det för. Nej, det gör det inte. Och nu fick han fick han, fick han lite reklam, den där grejen. Ja, ja, det är typiskt. Han som inte skulle synas. <laughs> och sen har vi Rebecka. Ja, men den, den har ingen man pratat om. Och jag, jag, jag tänker om jag kan säga hennes efternamn. Rebecka Barjosef eller Barjose, Bar tror jag, Bar jag inte, va? ja, det var. Och Ingmar bättre. El Göransson. Så olika så lika. Det verkar ja. vara ett väldigt spännande bortprojekt. Absolut. Är ju, Ingemar är ju brinner ju för politiken och deras. De har gjort ett samarbetsprojekt som är ja, mycket intressant. Och det, och det är massa, massa med Och jag ser tid att titta det här. Du vad heter. Det? Och, och, och vi sa ju Moa Martinsson och, och sällskapet Moa, Moas vänner är ju också på plats. Ja, de är också på plats. Ja, just det. Och, och, och, och Göte Andersson, den gamla ja, sossen har skrivit en bok Han han kom jag ihåg, vet du. Ja, jag har ja, vet det ditt bästa Göte minne. Ja, mitt, bästa, mitt bästa minne är Götes plank. Ja, ja, det är ju en klassiker. Finns det inte någon som, eller jo, hur visst, Ja, det ja. Det var ju konser och Ja, precis. Ja. Och då var det ju man vet ju vem det var som gick ut och klottrade på nätet där. Det var ju en gammal dam som gjorde det Som, som protesterade mot, mot stackars Göta Andersson Faktiskt ja. han, han har skrivit en bok Den har, bliv den har blivit väldigt uppmärksammad också så jag mm. eh, Den heter Linköping Från industrikris till högteknologi Och det, det, det handlar om Om, om hans ja, han, ja det kan man ju säga ja, det, ja. det är ju en modern ja. Historia över Linköping kan man säga eh Lotta Sandelin eh, mi, mina musar musarme mos, säger man musarme musarme mm, ja, närmare hoppet till det sista som jag har vi är med Gunilla Källveste eh, Sunne Axelson, Axelsson Anna Maria Liljeberg alltså ja, Stefan Hamenbeck Alltså gud så mycket ja. Och sen alla dessa utställare Ja, ja det får man ja. ju inte missa heller nej, nej. Och Det blir en hel dag Med mässpriser och ja, sådär så Det kommer att det, det vara så att det. man kan finna fynda Shoppa kontanter Ja det, det tror jag nog är viktigt Ja men nej, faktiskt Det är nog inte alla som tar kort så bitter, att kontanter och en är viktigt ja. Ah, vi, vi tar ju kort i våran mål. Ja, Linnefors. <laughs> strategiskt. Ja, absolut. Så att så att vi kan kan vi hjälpa till växer ja, Kan vi hjälpa till så kan vi hjälpa till. Du eh, Johan Hagesson, vad kul att du tog dig tid och besökte ja, oss i Ja, det är kul att få komma hit och ja. prata. Och så spännande och oh, självklart du åkte ju tåg hit från Linköping. Jag gjorde det, nu får vi se om tågen går hem igen. Och det betyder ju att det är busenkelt den 20 september att sätta sig på att sköta pennen och rulla in till ah, Linköping. Ja, men det är jättesmidigt. Och, Absolut. Ja, Så att jag tycker alla ska och ta en chans. Ja, gör det, gör det. Och, och jag kommer vara där. Ah, ja, kommer vara där. Vi kommer vara här båda två. Och, och för Holmets. Ebba Witt-Brattström ah. kommer vara där. Mm. Och en massa andra stjärnor. ja. Ah. Och är, det så här, är det så här att du känner dessutom, att när du sitter och lyssnar på det här så tänker du, så, ah, men vänta nu, den här föreningen är jag intresserad av. Mm. Alltså, jag kanske är i branschen. Ja. Jag kanske sitter och skriver. Ja. Jag, jag, jag, jag kanske titulerar mig poet. Ja, <laughs> ja, alltså, missa inte, ta då gärna kontakt antingen då den, den 20 september eller, eller när som, Johan. Eller du, Jättegärna. Det är bara att höra av oss. in vill vår hemsida och läs mer. Men nu, Johan. Nu ska vi bara. Jag trodde att du skulle spela något, men det gör vi inte. Vi kan lyssna lite så här. Vi lyssnar lite på Nisse Hellberg bara några sekunder. För sen ska vi spela Pest eller Koolera. Oj, oj, oj, spännande. Ska Hits, FM. Hits FM Så där får man inte göra Men jag tyckte det var så kul att höra alltså, Nisse Hälberg sjunger en lugn låt om böcker ja, Det var, var lite liksom fantastiskt såhär, såhär. Du, fredagsföralland, morgontid i dag Du, eh, du tog så med Janne Holborn på Hits FM 97.8, som Och nu ska vi spela eller Cooler Men jag ska nämna vi Gå in och läs programmen För vi har ju bara liksom nosat på allting Workshops kommer det vara till exempel Man kan vara med liksom och, och, och, och få prova Utveckla sitt skrivande alltså, Hur fräckt som helst mm. Men nu förstår du kära eh, förlagsdirektör Uh, oj, oj, nu. nu är det dags. Jag ska försöka hitta pappret också. Där. Åh, herregud, det kanske är det som är tävlingen: hitta pappret. Jag hittar pappret. Nu ska vi spela Pest eller Coward. Det funkar på följande sätt. Uh, det är fem gånger, och du ska välja mellan två saker. Du får inte säga både och eller något sånt där, utan du måste verkligen välja yeah. någonting av det. Och du kan vinna en hel boklåda fylld med ära. Oj <laughs> ah, kan inte det inte bli bättre ja. eller, eller hur? Uh, Okej, vi, börjar, vi mjukar upp med sommar eller vinter? Sommar Ja, det är rätt Alltså vinter, det är ju kast Vilket vi nu har framför ja, oss Jag har pratat inte om det Men idag har vi sommar och det är september ja, Så det är bara ja. E-bok eller pappersbok? Pappersbok. Jag är, jag är traditionell på det sättet Nej, men jag föredrar verkligen pappersbok ja. framför e-bok Ja, men det gör jag också Jag undrar varför ja. Men jag vill liksom Alltså, att läsa boken är, är en stor upplevelse Mm men sen också att ha boken. Ja, ah, ser ni bokhyllan och vet att ah, just, har ja, läst den. Den, där, mm. den där var riktigt, riktigt dålig. Ah, ja, <laughs> eller, eller var du Ja, ah, just det. Ah. Eh. Hund eller katt? Ja du får rätt för det förresten Så du har två poäng, jag har två poäng. Ja, ja, hund katt. katt utan tvivel Jag är en riktig kattmänniska ja, så är det. Jag, jag, Nu vet jag att jag kanske hamnar på minus efter ja. det här, men Jag vet ju att ja. du är, har ju hundar Åtminstone så du är även hundmänniska Här är en annan man får rätt för bägge Ja faktiskt. det var ju tur alltså, ja. nej, men jag... Det värsta om man säger såhär Jag tycker inte om djur ja, Då nej, då, då det får du det ja, dörren direkt Ja du får poäng för den också Eh, och, facklitteratur eller skönlitteratur. Skönlitteratur, Jag jobbar ju själv med facklitteratur. Ja, det, men... tyckte jag, det var därför jag tänkte liksom snabbt. Ja, att... Men sen, det är ja, Det var ju därför jag intresserade mig för böcker ja. från början. Det är ju så för nästan alla i branschen tror jag. Men du är du så här skomaker? Har du någon bok på natisbordet nu? Ja, Haruki Murakami Det oh, ja. gäller IK84 sista delen. Ja, ah, okej okay, ja. Det är en trilogi, va? Ja, det stämmer ah, precis. Det, ja. det är lite Alice i Underlandet eh, tema. Ja ja har du läst den här varför jag inte äh, tänker när jag springer eller Nej så... det har jag inte För den men den tyckte jag var skit och... Jassa, ah, ja, ja, ja, ja. Jag också, så Wood började jag läsa av ah. Murakami och tyckte den var ah. jättebra ah. så nu fortsätter jag på den här jag har den faktiskt på mig jag har jag har då, jag har fått den, den på mig det är jättebra den kan jag rekommendera ah. ja spännande trilogin. du äh... Ja, det, det, det, man får ju rätt Bara man har med back på, Man ja. får rätt för allt idag. Så du har fyra poäng. Så nu har du i stort sett den här boklådan. Men, men, men äh, här vem vi måste väl ändå då. Och då, då, eh, då bara för, för att vi ska göra det här på rätt sätt. Johan ja. Hagesund. Gutenberg, eller Teorin. Det är två Johan att välja på det. Är, det är enormt fint det här. Då. Ja, alltså. Ska jag krypa till korset nu så är ju inte en deckar människa. Nej, så okay. jag får väl säga Gutenberg då. Ja, och det är ju boktrycka konstens fader Du hade ja. ju inte suttit här annars. Nej, det är helt riktigt. Ja. Jag får tacka Gutenberg. <laughs> så är det. Du, Johan, tack snälla än en gång. Och toj, toj, toj. Och så håller vi tummarna för. Eh, det är i hel del gilt. <laughs> av det ska bli jättekul. Den 20 september. var ni än gör kära lyssnare, missa inte det. Tack för att ni lyssnade. Ha det bra så hörs vi snart igen. Hej på er. Nu fler hits kommer strax. Ny med nyheter. Hits FM 97,8.